tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul. Și Isus, răspunzând le-a zis, Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auzit și vedeți. Orbi-și capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și sursi aud. Morți inviază și săracilor li se binevestește și fericit este acela care nu se va sminti un mine. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Au trestii clătinată de vânt, dar de ce ați ieșit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci, de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da, zic vouă și mai mult decât un proroc. Că el este acela despre care s-a scris, iată, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. Adevărat, zic vouă, nu s-a ridicat între cei scus din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia prin sârguință, și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toți prorocii și lege au prorocit până la Ioan, și dacă voi să înțelegeți, el este Ilie cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit, audă.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 Atunci a început Iisus să mustre cetățile în care se făcuse răcile mai multe minune ale sale, și nu s-au pocăit. Vai ție Horazine, vai ție Betsaida, că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut la voi, de mult în sac și în cenușă s-ar fi pocăit. Dar, zic vo, Tirului și Sidonului le va fi mai ușor în ziua judecății decât vouă. Și tu, Capernaume, n-ai fost înalțat până la cer, până la iate vei coborâ.